Чайна М'євель. Вокзал на вулиці Вітчаю. Розділ 50-й. На своєму шляху по ступінчастих дахах Айзек і його товариші когось сполошили. Почувся раптовий п'яний шум. Айзек з Дерхан стривожено вихопили пістолі. Виявилось, обірванець пияк якось нелюдський підскочив і зісковзнув по шиферному схилу. За ним трипотіли клапті рваного одягу. Після цього Айзек став помічати місцевих мешканців світу вокзальних дахів. В таємних двориках палили маленькі вогнища, за якими наглядали темні, голодні постаті. У закутках біля старих шпилів спали, скрутившись, чоловіки, це було щось інакше окрімішнє, змарніле суспільство. Тут промишляли банди волоцюг це була зовсім інша екосистема. Високо над мешканцями дахів, небо порознили одутлі держаблі. гуркітливі хижаки, брудні плями зі світла й темряви, що сунули між нічними хмарами. На Айзекове полегшення верхівка шиферного пагорба була рівною, утворюючи майданчик площею десь чотири-п'ять квадратних метрів. Вистачить. Він махнув пістолем, наказуючи Андрію сісти, що той і зробив, повільно звалившись у дальній кут. Старий зіщулився, обхопивши руками коліна. «Ягу», – сказав Айзек, – «стій насторожі, друже». Ягарик кинув останній виток кабелю, який він притягнув, і став начати в кінці платформи, поглядаючи вниз, за край велетенського даху. Айзек похитнувся під повною вагою мішка, поклав його і заходився розпаковувати обладнання, три дзеркальні шоломи, один з яких він одягнув. Дерхан взяла інші, один простягнула ягарикові. Чотири аналітичні пристрої завбільшки, як велика друкарська машинка. Дві великі хеміко-тавматоргічні батареї, ще одна батарея, цього разу метазаводна, хипрійська розробка, кілька з'єднувальних кабелів, два великі комунікаторські шоломи, того ж виду, що рада конструктів використовувала на Айзекові, щоб схопити першу глитайнетлю, ліхтарі, порох та патрони, стос програмних карток, жменя трансформаторів і тавматоргічних конверторів. Мідні й олов'яні котушки неочевидного призначення, маленькі двигуни і динамо машини. Усе було пошарпане, зі тріщинами й брудом. Вигляд, устаткування мало паскудний скидалося хіба на сміття. Присівши поруч із купою, Айзек почав підготовку. Під вагою шолома гнулася шия. Він з'єднав між собою дві обчислювальні машини та підключив їх до потужної мережі. Тоді взявся за роботу над значно складнішим завданням. Мав з'єднати усі чудернацькі штуки в адекватний ланцюг. Двигуни під'єднувались до дротів, а ті до більшої з двох аналітичних машин. Одну з них він трохи підправив, перевіривши дрібні налаштування він змінив її схему. Клапани всередині більше не були звичайними бінарними перемикачами, натомість вони точно. Конкретно вловлювали неясне і невідоме. Вони відповідали за сіру зону кризової математики. Він увіткнув останні маленькі заглушки в приймачі і під'єднав кризовий двигун до динамомашин і трансформаторів, що перетворювали одну надзвичайну форму енергії на іншу. На маленькому пласкому просторі на даху розтягнувся імпровізований ланцюг з'єднань. Насамкінець він витягнув з мішка і під'єднав до бояння машинерії грубо зварену коробку з чорної жерсті, завбільшки з черевик. Підняв кінець кабелю результат величезної підпільної роботи, що простягався на понад три кілометри, аж до прихованого інтелекту звалище в сірому меандрі. Айзек спритно розмотав розкладені дроти і приєднав їх до чорної коробки. Він подивився на Дерхан, яка спостерігала за усім, не зводячи зброї з Андрею. «Це перебивач», – сказав Айзек. «Клапан для мережі. Винятково односторонній потік. Я перекрию раді доступ до цієї штукенції». Він поплескав різноманітні елементи кризового двигуна. Дерхан повільно кивнула. Стало майже зовсім темно. Айзек подивився на жінку і стиснув губи. Не можна, щоб та бісова штука дісталася до кризового двигуна. Треба триматися від неї якнайдалі», – пояснив він, з'єднуючи розрізнені елементи пристрою. «Пам'ятаєш, як вона сказала нам, що аватар був якимсь трупом, виловленим у річці? Повна хрінь. Те тіло живе. Воно несвідоме, звісно, але серце б'ється, але гені дихають». Рада конструктів, очевидно, видалила свідомість того чоловіка ще коли він був живий. В цьому й мала полягати ідея. Інакше він би просто згнив. Не знаю, можливо, так собою пожертвував хтось із тих психів, що їй поклоняються. Можливо, це було добровільне рішення. Але може й ні. У будь-якому разі Рада не переймається вбивством людей чи когось іншого, якщо це вигідно. У неї немає емпатії, немає моральності, продовжив Айзек з силою тягнучи непіддатливу залізячку. Це просто... просто інтелект, що діє на основі розрахунків. Зиск і витрати. Він намагається максимізувати себе. Він зробить що завгодно. Брехатиме, убиватиме, аби збільшити свою міць. Айзек на мить спинився, поглянув на Дерхан. І, знаєш, Тихо сказав він. Тому Рада Конструктів і хотіла кризову машину. Постійно вимагала її. Для цього й потрібна ось ця штука. Він показав на клапан. Якби я під'єднав Раду напряму, вона могла потримати віддачу з кризового двигуна, перебрати контроль над ним. Вона не знає, що я використовую клапан, тому і так хотіла під'єднатися. Як збудувати власний двигун, вона не знає. Готовий заприсягтися джаберовою дупою, що саме тому ми її так цікавимо. Ді, Ягу, знаєте, що може зробити ця машина? Тобто це прототип, але якщо він спрацює так, як має, якщо розібратися в тому, як він влаштований, вивчити креслення, зробити його більш надійним, позбутися неточностей, знаєте, що він може зробити? Будь-що. Кілька хвилин чоловік мовчав, з'єднував свої дроти. Криза існує всюди, і якщо двигун зможе налаштуватися на поле, виділити його енергію, скористатися з нею, він зможе зробити що завгодно. Мене в глухий кут заганяють тільки ось ці обчислення. Потрібно математично виразити алгоритм роботи двигуна. Для цього програмні карти. Однак у Ради її довбаний мозок виражає математично геть чисто все. І якщо та паскуда під'єднається до кризового двигуна, Її послідовників більше не можна буде вважати божевільними, адже коли вони говоритимуть про Бога-машину, вони матимуть рацію. Усі троє затихли. В Андрія туди-сюди бігали очі. Він не розумів ані слова. Айзек працював мовчки. Він намагався уявити місто під контролем Ради конструктів. Йому вважалося, як та під'єднується до кризового двигуна, створює все більше і більше аналогічних машин приєднує їх до власної тканини, живить їх власною тавматургічною, електрохімічною і паровою енергією. Страхітливі клапани відбивають ритм у глибині звалища, змушують саму тканину реальності піддаватися і стікати кров'ю з легкістю прадильних органів ткача. І всі виконують накази того безмежного холодного інтелекту, абсолютний свідомий розрахунок, примхливий, мов дитина. Він торкнувся клапана і обережно струснув ним, благаючи, щоб усі механізми були справні. Айзек зітхнув і витягнув товстий стос програмних карт, що надрукувала Рада. Кожна з них була позначена нерівним друкованим шрифтом. Айзек збентежено підвів очі. «Ще ж не десята, правда?» запитав він. «Ще ж нічого не літає? Нетлі ще не з'явилися?» «Давайте приготуємось до того, як прилетять!» Він опустив очі і пересунув важіль на двох хімічних батареях. Всередині змішалися реагенти. Звідти почулося тихе шипіння. Раптом струм прокинувся. Привів у дію хор стукітливих клапанів і брязкання вихідних трубок. Машинерія на даху ожила. Кризовий двигун загудів. «Він просто розраховує!» нервово сказав Айзек у відповідь на погляд Дерхани Ягарика. Він ще не обробляє. Я даю йому інструкції. Айзек почав обережно просувати програмні картки в аналітичні машини, що стояли перед ним. Більшість із них призначалася самому кризовому двигуну та деякі – підрядним розрахунковим мережам, з'єднаним маленькими петлями кабелю. Айзек перевірив кожнісіньку картку, Звірив із записами, пересвідчився у підрахунках, перш ніж вставляти її в будь-який вхідний отвір. Двигуни тріскотіли. Їхні стукітливі зуби ковзали по картках, встромляючись в ретельно прорізані отвори. Інструкції, накази і інформація завантажувались у їхні аналогові мізки. Айзек не поспішав, очікуючи успішного завершення кожного процесу обробки перш ніж прибрати картку і поставити на її місце наступну. Він занотовував свої дії, шкрябаючи незрозумілі помітки на полях. Дихав швидко. Несподівано пішов дощ. Він був неквапливий. Грубі дощинки мляво скрапували і розтікалися. Густі й теплі, начегні, Наближалася ніч, а в'язкі дощові хмари лише прискорили її. Айзек працював швидко. Йому раптом здалося, що в нього незграбні завеликі пальці. Відчувалося якесь тяжіння, важкість, що навалювалася на душу і заповнювала собою кістки. Відчуття чогось надзвичайного, страшного і прихованого, що поставало зсередини. Роздута чорна хмара виникала з глибини свідомості. «Айзеку!» – сказала Дерхан. В неї зірвався голос. «Швидше!» «Починається!» Із дощем на них почали скрапувати нічні жахи. «Вони тут!» – налякано мовила Дерхан. «Вони вилетіли зі сховку! Вийшли на полювання! Швидше! Ти мусиш встигнути!» Айзек кивнув без слів і продовжив робити те, що й робив, хитаючи головою. Неначе це могло просіяти розсіяти нав'язливий страх, що ним володів. «Де сраний ткач?» Подумав він. Знизу за нами хтось спостерігає, раптом сказав ягарик. Якийсь волоцюга, видно, не втік. Він не рухається. Айзек на мить завмер, а потім знову взявся за роботу. Візьми мій пістоль, прошепів він. Якщо наблизиться, відлякай його пострілом. Сподіваюсь, він триматиметься подалі. Його руки все ще намагалися квапливо закрутити, з'єднати, запрограмувати. Він натискав клавіші з цифрами і з зусиллями запихав у слоти грубо вирізані картки. «Майже!» – пробурматів він. «Ще трошки!» Відчуття нічного гніту, ніби вони дрейфували у скислих снах, повернулося. «Айзеку!» – прошипіла Дерхан, указавши на Андрея. Того заполонив жаский напівсон. Старий метався і стогнав, та час від часу розплющував очі з затуманеним поглядом. «Готово!» – виплюнув Айзек і відійшов. Усі мовчали. Айзекова радість швидко танула. «Нам потрібен ткач!» – сказав він. «Він повинен...» – «Він сказав, що буде тут! Ми без нього нічого не можемо зробити!» Їм залишалося тільки чекати. Сморід збочених образів зі сновидінь усе зростав, а з різних кутків міста долітали короткі, налякані чи відважні крики стражденних сновидців. Дощ густішав, аж поки бетон під ногами не став слизьким. Айзек безрезультатно накривав засмальцьованим мішком то одну, то іншу частину кризової мережі, схвильовано метаючись то туди, то сюди. Він намагався захистити машину від води. Ягарик дивився на блискучий рельєф дахів. Коли голова сповнювалася нічними жахіттями, а йому ставало страшно в перечутті побаченого, тоді розвертався і заглядав у дзеркало на шоломі. Також не припиняв стеження за розмитими образами нерухомої постаті внизу. Айзек з Дерхан підтягнули Андрея ближче до мережі. Знову з тією ж огидною м'якістю, наче їх справді хвилювало, як він почувається. Під прицілом Дерхан Айзек знову зв'язав руки й ноги стариганя і міцно закріпив один з комунікаторських шоломів у нього на голові. На Андреєве обличчя він не дивився. Шолом був готовий. На верхівці він мав три вхідні гнізда. До першого був під'єднаний інший шолом. Від другого жмут дротів тягнувся до обчислювальних містків і генераторів кризового двигуна. Айзек витер з третього гнізда брудну дощову воду і встримив у нього грубий дріт, що виходив із чорного перебивача мережі, до якого був під'єднаний масивний кабель, що тягнувся аж до ради конструктів на південь від річки. Заряд міг перетікати з аналітичного мозку ради в шолом Андрія крізь односторонній перемикач. «Ось так, ось так», – напружено сказав Айзек. «Тепер…» Нам просто потрібен довбаний ткач. Минуло ще півгодини дощу і визривання нічних жахів. перш ніж запульсувало над дахами повітря, і почувся монолог ткача. Як ти і я домовилися, товста ліка з густок у центрі павутини міста. Бачить, що ми зібралися! Задуднів у головах кожного неземний голос. І з повітря до них, підтанцьовуючи, ступив величезний павук, на тлі якого вони відразу здалися крихітними. Айзек кашлянув, полегшено видихнувши. У нього в голові гуло від святобливого страху, який викликав ткач. «Ткачу!» – вигукнув він. – «Допоможи нам! Вже зараз!» Чоловік простягнув надзвичайній істоті останній комунікаторський шолом. Андрей підвів погляд і відсахнувся, нажаханий. Очі виречилися від підвищеного тиску, і його почало нудити. Старий почав сунутися до краю даху, як лише міг. Нелюдський страх штовхав його тіло на втечу. Дархан його впіймала. Він не зважав на її пістолет. Бранець не бачив нічого, крім гігантського павука, що нависав над ним, та повільно і зловісно рухаючись, дивився вниз. Тримати старого виявилось неважко. Кволі м'язи безрезультатно смикались і напружувались. Дерхан перетягнула його назад і утримувала на місці. Айзек на них не дивився. Він благально простягнув шолом ткачеві. «Нам треба, щоб ти це вдягнув. Вдягни його, просто зараз. Ми можемо знищити їх усіх. Ти сказав, що допоможеш нам полагодити павутину. Будь ласка». Дощ стукотів по твердій оболонці ткача. Що секунди одна-дві краплі шипіли і випаровувались від дотарку до нього. Ткач продовжував говорити, як і завжди, нечутним бурмотінням, яке ні Айзек, ні Дерхан, ні Ягарек не розуміли. Він простягнув гладенькі людські руки і одягнув шолом на сегментовану голову. Айзек змучено заплющив очі від полегшення тоді знову розплющив. Не знімай! Прошипів він. Закріпи його. Елегантно рухаючи пальцями, не наче майстерний кравець, павук послухався. Будеш текти, перетікати, провадив далі свою гнісенітницю. Мислинята потечуть по хиткому металу. І змішаються в гущині, в трасовині, тремтливо тріпотітимуть. Тріскотітимуть бурхливі бульбашки мозку. І мережево все йде і йде, і веде його майстер-майстерний. Поки ткач продовжував наспівувати свої незрозумілі, мов би сон, вислови, Айзек побачив, як під його жахливою щелепою закласнулась остання застіпка шолома. Тоді чоловіку вімкнув перемикачі, що відкривали клапани в шоломі Андрія, а відтак пересунув у певні послідовності важелі, які на повну потужність запустили аналітичні обчислювальні і кризовий двигун. І відійшов. По зібраній на даху машинерії пробіг неймовірний струм. На якусь тиху мить здавалося, що навіть дощ припинився. З усіх з'єднань бризнули іскри розмаїтих надзвичайних кольорів. Масивна силова дуга нараз повністю знерухомила Андрия. Його тіло ненадовго засвітилося. Обличчя перекосилося від шоку і болю. Айзек, Дерхан і Ягарек нерухомо за ним спостерігали. Батареї спрямували маси зараджених частинок по химерній мережі. Потоки потужності і оброблені накази почали взаємодіяти у складних контурах зворотнього зв'язку. Розгорнулася неймовірно швидка драма фемтоскопічного масштабу. Комунікаторський шолом запрацював висмоктуючи виділення свідомості Андрія та збільшуючи їх потоком та вматоргонів і струму. Вони зі швидкістю світла пролетіли мережею і полинули до оберненої лійки, яка мала безгучно транслювати їх в ефір. Але вони були вже не такими, як на вході. Їх обробило, прочитало, перетворило на математичні дані стукотіння крихітних клапанів і перемикачів. За якусь крихітну мить у мережу ввірвалися ще два потоки енергії. Один являв собою виділення свідомості ткача, передані через шолом, який той одягнув. Менш ніж за секунду за ним до мережі і додався потік ради конструктів, що приплинув, звивисто мандруючи вулицями по грубому кабелю, аж зізвали ще сірого меандру, та крізь мережеві клапани проник у шолом Андрея. Айзек вже бачив колись, як глитайнетлі стікали слиною, водячи язиками по тілу ткача. Він бачив, як вони тішилися, але не наїдалися. Хвилі свідомості виходили з усього тіла ткача, зрозумів він тоді. Однак вони не були подібні на хвилі інших розумних раз. Глитайнетлі охоче облизувалися, відчували смак, але поживи не отримували. Ткач випромінював безперервні, незрозумілі, монотонні потоки думок. У його свідомості не було рівнів, не було его, яке контролювало базові функції, не було тваринної кори, яка б фокусувала думку. У ткача не було снів уночі, не було прихованих сигналів від потаємних закапелків свідомості, не було ментального очищення від накопиченого сміття, процесу, необхідного для впорядкування мислення. Для ткача сни і свідомість були єдині. Він бачив у снах стан усвідомлення, і усвідомлення було для нього сно. Це був нескінченний, незбагненний бульйон образів, бажань, міркувань та емоцій. Для нетель це було неначе пінка на ігристому спиртному напої. Вона п'янила і тішила, але в ній не було організованості, не було основи, не було сутності. Такими нами вони живитися не могли. Неймовірні шквали й пориви свідомості ткача побігли дротами у вигадливі двигуни. Відразу за ними туди попрямував потік часток із мозку ради конструктів. На цілковиту противагу анархічному вірусному рейваху, що спричинився до її появи, рада конструктів думала з холодною точністю. Концепції зводилися до множини перемикачів – увімкнути-вимкнути. Це був бездушний соліпсизм, у якому інформація оброблялася без таких ускладнень, як потаємні бажання чи пристрасті. Прагнення до існування і примноження, позбавлене будь-якої психології. Логічна і, мимоволі, нескінченно жорстока свідомість. Для глетайнетель вона була невидимою, думка без свідомості. Це було м'ясо без жодного смаку чи запаху. Порожні думкокалорії, які неможливо було сприйняти за їжу, як попіл. Свідомість Ради вливалася в двигун, і на мить закипіла хаотична робота машини, котрій зі звалища надходили накази, в яких Рада намагалася отримати інформацію у відповідь і взяти контроль над двигуном. Але перебивач мережі працював надійно. Потік частинок був можливий лише в одному напрямку. Він асимілювався, проходячи крізь аналітичну машину. Було виконано необхідні умови. Клапанами пробіглися складні інструкції. За сьому частку секунди почалися швидкі операції обробки. Машина вивчила форму першого вхідного потоку Х – ментальне відображення Андрея. Два підрядні процеси водночас пробіглися трубками і дротами. Змоделювати форму вхідного потоку Y, наказав один із них. І машини створили модель надзвичайного ментального потоку ткача. Змоделювати форму вхідного потоку Z. І вони зробили те ж саме з потужними, колосальними хвилями мислення ради конструктів. Не враховуючи масштабу виходу даних, аналітичні машини зосередилися на парадигмах, на формах. Два програмні процеси знову злилися на третинному рівні. Скопіювати сигнал вхідного потоку Х на основі Y і Z. Команди були надзвичайно складні. Вони покладалися на потужні обчислювальні машини, що їх надала Рада конструктів, та на точність її програмних карток. Математично-аналітичні мапи свідомості, хай навіть спрощені і недосконалі, викривлені, бо інакше й бути не могло, стали шаблонами. Всі три порівнювалися між собою. Розум Андрія, як і розум будь-якої психічно здорової людини, водяника, хепері, какта чи іншої мислячої істоти, був постійною змінною діалектичною єдністю свідомого і несвідомого. Притлумлювання і випромінювання снів і бажань. Повторюване творення підсвідомого від протилежного, раціонально-капризного его. І навпаки взаємодія рівнів свідомості, що породжувала нестабільне, постійно самовідновлюване ціле. Мислення Андрія було не таким, як холодна раціональність ради і неподібним на поетичну, сновидну свідомість ткача. Ікс, записали машини, був неподібний до ігри і неподібний до зет. Але враховуючи структуру в його основі та потік підсвідомості, розраховану раціональність і схильність до імпульсивності, аналіз для самовдосконалення та емоційну зарядженість. Х за підрахунками машин дорівнював Y плюс Z. Та в двигуни виконували команди. Вони з'єднали Y і Z. Вони створили копію сигналу Х та спрямували її на вихід Андреєвого шолому. Потоки заряджених частинок, що прямували до шолома від ради і від ткача, злилися в єдину потужну масу. Сни ткача й розрахунок ради змішалися так, щоб нагадувати робочу людську свідомість. Ці нові складники були в рази і рази потужнішими, ніж слабкі сигнали свідомості Андрія. Ця потужність анітрохи трохи не зменшилася коли новий гігантський заряд перейшов до розширеної, спрямованої в небо трубки на маківці шолома старого. Минуло трохи більше за третину секунди, відколи мережа запрацювала, коли велетенський поєднаний потік Y плюс Z попрямував до виходу. Це виконало новий набір умов. Увімкнувся сам кризовий двигун. Він використовував нестабільні категорії кризової математики, а також переконливе бачення об'єктивної систематизації. Її дедуктивні методи були комплексними і непостійними. Коли поєднання виділень свідомостей Ради і Ткача зайняло місце Андреєвих, кризовий двигун отримав ту саму інформацію, що й вхідні процесори. Він швидко оцінив проведення розрахунки і вивчив новий потік даних на виході. Своїм неймовірно складним трубчастим інтелектом він виявив величезну аномалію. Щось таке, що ніколи не змогли б визначити інші машини з їхніми строго арифметичними функціями. Форма потоків даних, аналіз який проводився, була не просто сумою їхніх складників. Y і Z були єдиними, пов'язаними цілими. Що найбільш важливо, таким самим був X, свідомість Андрія, зразок для всієї моделі. Їхня цілісність була невід'ємною характеристикою форми кожної з них. Y і Z були неполовинчастими моделями для X. Вони були якісно іншими. Двигун застосував сувору кризову логіку до початкової операції. Математичною командою було утворено ідеальний арифметичний аналог до вихідного коду з інакшого матеріалу. І цей аналог вийшов водночас ідентичним та радикально відмінним від оригіналу, копію якого становив. Через 3.5 п'ятих секунди після ввімкнення мережі кризовий двигун зробив два висновки водночас. Х дорівнює Y плюс Z. І Х не дорівнює Y плюс Z. Виконана операція була глибоко нестабільною, парадоксальною, несталою. Вона була застосуванням логіки, що сама себе підривала. Ще від найперших принципів аналізу, моделювання і перетворення процес був повністю пронизаний кризою. Відразу ж було виявлено величезне джерело кризової енергії. Реалізація кризи уможливила його використання. Метафазові поршні стискались і здригалися, спрямовуючи контрольовані порції мінливої енергії крізь підсилювачі і трансформатори. Підрядні мережі хитались і трусилися. Кризовий двигун почав гудіти, як динамомашина, тріскочучи від потужності і виділяючи складні заради квазівольтажу. Крізь нутрощі кризового двигуна пройшла остання команда у двійковій формі. «Спрямуй енергію!» – ішлося в ній. «І підсиль вихід!» Менш ніж за секунду після того, як енергія пройшла дротами і механізмами, неможливий парадоксальний потік змішаної свідомості ткача і ради – напнувся і неозоро вистрелив за Андреєвого провідного шолома. Його власні перенаправлені еманації застрягли в петлі звірувального зворотнього зв'язку. Аналогові машини і кризовий двигун постійно їх перевіряли і зіставляли з потоками Y плюс Z. Немаючи виходу, вони почали протікати, виштовхуючись маленькими дугами та плазми. Вона невидимими плямами скрапувала перекошене обличчя Андрія, змішуючись із надлишком потоку, що йшов від кача ради. Основна частина тієї колосальної, нестабільної, штучно створеної свідомості величезними згустками виривалась із виступів шолома. Над вокзалом утворилася колона ментальних хвиль і часток, що все зростало, випростуючись у повітря. Її не було видно. Проте Айзек із Дархан і Ягариком відчували її. Шкіру поколювало, а шосте і сьоме чуття глухо відлунювали, утворюючи своєрідний психічний шум. Андрей кривився і смикався від енергії процесів, що проходили крізь нього. Губи німо ворушилися. Дархан з відразу відвела погляд. Ткач, тихо бурмочучи постукуючи по шолому, підтанцьовував туди-сюди на своїх загострених ногах. «Приманка», – різко сказав Ягарик, відходячи від потоку енергії. «Ще майже нічого й не почалося», – крикнув Айзек у відповідь, намагаючись перекричати стукотіння дощу. Кризовий двигун гудів і розігрівався, залучаючи величезні, все більші ресурси. Він спрямовував хвилі трансформованого струму кабелями, обмотаними товстим шаром ізоляції, до Андрія котрий перекочувався та спазматично смикався від жаху й болю. Двигун увібрав нестабільну енергію ситуації та скористався нею. Виконуючи команди, він спрямував її в перетвореній формі до потоку від ткача ради. Потік наростав, збільшуючи і підсилюючи свій рівень. Охоплення та потужність. Запрацювала петля зворотного зв'язку. Штучний потік зміцнився. І, як сталося б із височезною вежею на хиткому фундаменті, зростання маси зробило його менш стабільним, його парадоксальна онтологія ставала все нестабільнішою, що сильнішим ставав сам потік. Його кризовий стан загострювався. Перетворювальна сила двигуна зростала в геометричній прогресії. Вона щораз більше підживлювала ментальний потік, криза знову поглиблювалася. В Айзека все сильніше поколювало шкіру. Здавалося, що в голові у нього звучить одна нота. Скигління, котре ставало все гучнішим. Так, ніби щось поблизу вийшло з-під контролю і оберталося чим раз швидше. Він скривився. — Ось так. І так каламутна юшка стає свідомою. Але свідомість – несвідомість, продовжував бурмотіти ткач. Одна і одна не увійдуть в одну, але вона одна і дві водночас. Чи ми, чи переможемо, як переможемо, як прекрасно? Андрей качався по даху під темним дощем, неначе під тортурами. Сила, що лилася в небо крізь його голову, все наростало у страшній геометричній прогресії. Невидима вона, однак, відчувалась. Айзек з Дерхан і Ягариком відходили від його скоцюбленої постаті, наскільки лише дозволяв простір на даху. У них відкривалися і стискалися пори. Волосинки і пір'їни різко ставали дибом. І все ж кризова петля функціонувала, і сигнал зростав, аж поки не завиднівся сяючий стовп потурбованого ефіру на 60 метрів за вишки. Невидиме пекло, що нависало над містом крізь яке непевно переломлювалось світло зірок і повітряних суден. Айзеку здавалося, що в нього гниють ясно, що зуби силкуються випасти зі щелепи. Ткач щасливо перетанцював. Велетенський маяк пропалював ефір. Грандіозна колона енергії, що росла і росла, вдавана свідомість, фальшива психіка, яка роздувалась, жирила з моторошною швидкістю знамення неіснуючого Бога. По всьому новому кробузону понад 900 найкращих комунікаторів і тавматургів у місті раптом облишили свої заняття і скинули головою в напрямку крука, кривлячись від збентеження і неясної тривоги. Найчутливіші з них схопилися за голови, стогнучи від непоясненного болю. 207 почали безтямно белькотіти послідовності нумерологічного коду і образної поезії. У 155-ти заюшила кров з носа. З них двоє не змогли зупинити кровотечу та так і померли. Одинадцять, що працювали на уряд, стрімголов чкурнули зі своєї майстерні на верхівці Штиря, притискаючи хустинки та носовички до носа і вух у безуспішних намаганнях спинити кровотечу. Страждальці побігли до кабінету Елізи Стемфульхер. «Вокзал на вулиці вічаю. Єдине, що вони спромоглися сказати – Нажахані службовці по кілька хвилин белькотіли цю назву, мов божевільні. Міністерка внутрішніх справ і мер, який був із нею, роздратовано слухали їх. Губи в підлеглих тремтіли, силкуючись видобути інші звуки. Кров заляпувала бездоганно скроєні костюми керівників. Вокзал на вулиці вічаю. У височині над порожніми широкими вулицями Хнума. Повільно пролітаючи повз вигин храмових веж у Смоляній заплаві, ледь оминаючи річку над висклою горою та шираючи над зледенними нетрами камінного панциря, рухалися химерні тіла. Ліниво вимахуючи крильми та стікаючи слиною, глитайнетлі шукали жертв. Вони зголодніли, спрагли можливості насититись, підготувати тіла і знову розмножуватися. Вони мусили полювати. Однак, попри кілометри відстані між ними, попри різні квартали міста, над якими вони пролітали, чотири глитайнетлі раптом, однаковим, одночасним рухом, повернули голови на люту, в тому самому напрямку. Підтримуючи висоту, вони сповільнилися, майже зупинившись. Чотири слиняві язики вистромились, лижучи повітря. Далеко від них, над силуетом міста, що мерехтіло вкрапленнями брудного світла, збоку від центру ваги будівлі з землі піднімалася колона. Хоча вони вже облизувались, уже відчували її смак і запах, вона все зростала. І потвори несамовито махали крильми, відповідаючи на поклик аромату, що їх огортав, на неймовірний розкішний сморід цієї поживи, що закипав і коливався в ефірі. Інші запахи і смаки міста, немов зникли. Неймовірний ароматний слід з дивовижною швидкістю став удвічі потужнішим наповнив глитайнетель, звів їх з розуму. Одна за одною істоти цвіркнули від подиву, від радісної жадоби, від голоду, що не залишав місця ні для чого іншого. З усіх кінців міста, неначе з чотирьох сторін світу, вони, не тямлячись, почали сходитися в одну точку. Чотири зголоднілі могутні тіла, що спускались годуватись. Маленькою консолью пробіглися вогники. Айзек посунувся ближче, пригинаючись, наче так він міг сховатися від стовпа енергії, що лилася за Андреєвого черепа. Старий корчився та смикався на майданчику. Айзек з усіх сил намагався не дивитися на його розпростарте тіло. Він поглянув на консоль. Намагаючись розібратися, що означали відблиски діводів. Думаю, це рада конструктів, сказав чоловік, перекрикуючи монотонне стукотіння дощу. Вона надсилає команди, аби обійти захисний механізм, але не думаю, що це їй вдасться. Він для неї занадто примітивний, сказав він, поплескуючи мережавий клапан. Їй тут нічого захоплювати. Айзек уявив собі, як у фемтоскопічних глибинах плутанини дротів точиться невидима битва. Він підвів очі. Ткач не зважав ані на нього, ані на когось іншого. Своїми мініатюрними пальцями він вистукував по слизькому бетоні складний ритм. Його тихий голос неможливо розібрати. Дерхан виснажено гидливо дивилась на Андре. У неї вперед-назад похитувалась голова. Не наче жінка коливалась на хвилях. Губи ворушилися. «Не вмирай», – подумав Айзек із запалом, дивлячись на вимученого старого, в якого перекошувалося обличчя під впливом потужної енергетичної петлі. «Ще не час помирати. Тримайся». Ягарек стояв. Раптом він указав на дальній край неба. «Вони змінили курс», – різко мовив Гаруда. Айзек підвів очі і побачив те, на що показував Ягарек. У Даличині, на півдорозі до краю міста, три з чотирьох повернули в їхньому напрямку. Їх заледве можна було розгледіти неозброєним оком. Це були лише темніші плями в нічному небі, підкреслені навігаційними ліхтарями. Але стало очевидно, що їхня довільна траєкторія змінилася, що вони, сходячись, загрозливо прямували до вокзалу на вулиці Вітчою. «Вони нас засікли», – сказав Айзек. Він не злякався, радше напружившись і дещо засмутився. «Вони летять до нас. А щоб їх чорти вхопили, маємо 10-15 хвилин, перш ніж вони дістануться сюди. Нам залишається сподіватися, що Нетлі рухатимуться швидше». «Ні, ні», – Ягарик відчайдушно хитав головою. Руками він швидко подав усім знак мовчати. Айзек з Дерхан завмерли. Ткач продовжував свій божевільний монолог, але він був стишений, заглушений дощем. Айзек молився, щоб той не знудився і не зник. Пристрій, штучна свідомість, криза – усьому цьому в такому разі настав би кінець. Повітря навколо них бралося смугами і відшаровувалося, наче попечена шкіра. Заряд неймовірної сили наростав. Ягарек – Пильно прислухався крізь дощ. «Наближаються сюди!» – стривожено сказав він. «По даху!» Натренованим рухом Гаруда вихопив з-за пояса батіх. Довгий ніж, здавалося, сам стрибнув йому до руки в бойову позицію та заблискотів у відображенні світла натрієвих ламп. Ягарек знову став воїном. Мисливцем. Айзек підвівсь і наготував кременівку. Поспішно переконався, що вона чиста, і засипав панівку пороху, силкуючись загородити її від дощу. Він намацав свій мішечок із кулями і порохівницю. Відчув, що серце в нього забилось хіба трішки частіше. Айзек побачив, як готується Дерхан. Вона витягла два свої пістолети і холоднокровно їх перевірила. На площині даху за 20 метрів нижче від них з'явився невеликий загін постатей у темних уніформах. Вони нервово бігли між скупченням архітектури, несучи брескітливі списи і рушниці. Їх було десь двадцять 20... Їх було десь дванадцять. Обличчя закривали суцільні дзеркальні шоломи. Сегментовані панцирі з прихованими емблемами билися об тіло. Вони розійшлися, щоб наступати з різних рівнів дахів, під різними кутами. Джабере милий!» – сказав Айзек, зглитнувши. «Нам кришка!» П'ять хвилин, у відчаї молився він. Це все, що нам треба. Сранні нетлі не зможуть протистояти цьому. Вони уже йдуть сюди. Вони могли трішки затриматися. Дережаблі, неповороткі й неуникні, сунули все ближче. Вартові дісталися до зовнішнього краю хисткого шиферного пагорба. Вони, пригинаючись та ховаючись за димарями і слуховими вікнами, почали здиратися на нього. Айзек відступив від краю, щоб його не було видно. Ткач водив вказівним пальцем по воді на даху, залишаючи сухий, розпечений слід на камені. Шепочучи щось до себе, павук малював квітчасті візерунки. Тіло Андрія корчилося від струму. Очі тривожно сіпались. «Блядь!» – увіччаю вигукнув Айзек, розлютившись. «Заткайся і бийся!» – прошипіла Дерхан. Вона лягла і обережно визирнула за краю даху. Натреновані вартові були до жаху близько. Вона прицілилась і вистрілила лівою рукою. Почувся різкий вибух, трохи приглушений дощем. Вартовий, що стояв найближче, та був уже майже на півдорозі до них, поточився, коли куля поцілила в захищений панцером груди і відскочила в темряву. Він на мить захитався, однак зумів випрямитися. Коли боєць заспокоївся та продовжив крокувати до них, Дехан вистрілила з іншого пістолета. Маска офіцера розлетілася на шматки, вибухом кривавого дзеркала. Із задньої частини черепа вирвалася хмарка плоті. На мить показалося його обличчя, шокований погляд зі скалками дзеркала, кров, що юшила з діри під правим оком. Він шугонув назад і донизу, наче пірнач чемпіон елегантно пролетівши метрів шість, доки не впав з гучним гуркотом на основу даху. Дерхан заволала від радості. «Здихай, свинюко!» – вигукнула вона. Тоді швидко пригнулась, коли цеглу і каміння над нею і під нею почало засипати градом пострілів. Айзек упав поруч на руки і коліна та витрішився на неї. Було важко визначити через дощ, але йому здалося, що жінка схлипує від люті. Вона відкотилась від краю даху і почала перезаряджати пістолети. Упіймала Айзеків погляд. Зроби щось. крикнула йому. Ягарик стояв трохи далі від краю. Ще кілька секунд, визираючи та чекаючи, поки вартові будуть на відстані його батога. Айзек посунувся ближче. Поглянув за обід маленької платформи. Супротивники все наближалися. Правда, тепер обережніше. На кожному рівні вони ховались, уникаючи очей опонентів, і все ж рухалися з жахливою швидкістю. Айзек прицілився і вистрілив. Куля поцілила в шифер, бризнувши уламками у вартового попереду загону. «А що б йому?» – прошепів Айзек і знову сховався, щоб перезарядити рушницю. У ньому оселилося холодне переконання, що вони програють. Вартових було забагато. Вони підходили занадто швидко. Як тільки бійці дістануться верхівки, він не зможе від них захиститися. Коли б ткач прийшов на допомогу, вони б втратили приманку, і глетайнетлі втекли б. У випадку поразки Айзек з товаришами могли б узяти з собою на той світ одного, двох або й трьох вартових. Однак тікати їм не було як. Андрей сіпався вгору вниз, випинав спину і намагався вирватися з мотузок. Синапси в мозку Айзека співали у відповідь на заряд енергії, що розпікав ефір. Дережаблі наближалися. Айзек поморщився, виглянув за краю платформи. На площині даху, рівнем нижче, бродяги й пояки хутко зібралися і припустили якнайдалі, мов перелякані тварини. Ягарик скрикнув, мов ворона, і указав на щось ножем. За спинами вартових, на плоскому просторі даху, що залишився позаду, з тіней з'явилась якась постать. Здавалося, нізвідки, мов, безтілесний дух. Розвіваючись, її плащ відсвічував темно зелене. З її простягнутої руки вистрелив потужний, шумний заряд вогню. Три, чотири, п'ять разів. Айзек побачив, як вартовий, що здирався по схилу, впав і сторчака з'їхав униз. Слідом за ним полетіли ще двоє. Один помер заляпуючи дах кров'ю, яку відразу ж розмивав дощ. Інший трохи з'їхав і закричав від болю з-за маски, стискаючи криваву рану на ребрах. Айзек шоковано спостерігав за сценою. «Хто це біса такий?» – вигукнув він. «Що це за хрінь відбувається?» Унизу їхній таємний благодійник сховався в темряву. Здавалося, він возиться з пістолетом. Вартові завмерли. Долинали накази, що їх віддавали незрозумілими скороченнями. Налякані вони, очевидно, не розуміли, що відбувається. Вражена Дерхан з надією вдивлялася у ніч. «Нехай тебе благословлять боги!» – гукнула вона до темряви. Лівою рукою жінка знову вистрелила, але куля з шумом поцілила в цеглу, нікого не зачепивши. За десять метрів нижче на даху все ще кричав поранений вартовий. Він безуспішно намагався стягнути маску. Загін розділився. Один боєць пірнув під цегляні виступи і підняв рушницю, цілячись у темряву, де сховався новоприбулий. Кілька вартових почали спускатися в напрямку нападника. Інші продовжили наступ угору, вдвічі швидше. Поки дві групки рухалися відповідно вгору і вниз по слизькій поверхні даху, Темна постать знову виступила на світло і почала неймовірно швидко стріляти. «У нього якийсь автоматичний пістоль!» – зачудувався Айзек. А тоді здригнувся, побачивши, як іще двоє вартових, що наближалися з даху під ним, раптом упали з муками та криками і покотилися схилом. Айзек зрозумів, що чоловік рівнем нижче не стріляв у тих вартових, які повернулись і загрожували йому а натомість зосередився на захисті невеличкої платформи, майстерно цілячись у найближчих до неї офіцерів. По всьому даху вартові завмерли під градом куль. Однак, коли Айзек подивився вниз, то побачив, що друга група офіцерів спустилася до основи даху і, незграбно скардаючись, наближалася до загадкового вбивці. На три метри нижче до них теж наближалася варта. Айзек знову вистрілив, забивши дух одному з бійців але не зміг пробити броню. Наступний постріл зробила Дерхан, і снайпер, що вже було наготувався, вилеявся та упустив рушницю. Та зі скреготом поїхав вниз по шиферу. Айзек звичайдушним поспіхом почав заправляти кременівку. Він кинув погляд на своє устаткування і побачив, що Андрій скрутився у клубок під стіною. Старий увесь трусився, обличчям юшила слина. Айзекова голова пульсувала в одному ритмі з усе більшим сигналом ментальних хвиль. Він поглянув у небо. «Давайте!» – подумав. «Давайте! Давайте же!» Він знову подивився униз, перезаряджаючи керменівку та намагаючись розглядіти загадкового гостя. Айзек майже скрикнув, переймаючись за їхнього таємничого захисника, коли до тіні, в якій той ховався, попрямували четверо кремезних озброєних вартових. Раптом щось вилетіло з темряви, перестрибуючи від однієї тіні до іншої, навдивовижу, легко ухиляючись від куль. Прозвучав жалюгідний тріск пострілів, і рушниці чотирьох вартових спорожніли. Поки вони стали на одне коліно, перезаряджаючи їх, постать у плащі виринула з темряви і стала за кілька кроків від супротивників. Айзек бачив його зі спини, у раптовому холодному світлі якоїсь флогістичної лампи. Обличчя не було видно. Він дивився на вартових. Плащ був полатаний і зношений. Айзек бачив, що в лівій руці той тримає короткий пістолет. Від масок чотирьох офіцерів, що на мить збентежено завмерли, відображалося світло. З правої руки чоловіка щось простягнулось. Айзеку було погано видно, і він прибружився, силкуючись краще розглядіти, що відбувається. Тим часом чоловік поворухнувся і підняв руку, з якої спав рукав плаща, відкриваючи зубчастий відросток. Це було велетенське лезо із зубцями, що розкривалось і закривалось, неначе жахні ножиці. З ліктя чоловіка незугарно вистромлявся понівечений хітин, а на кінчику капкана виблискував відігнутий гострий кінчик. Праву руку чоловіка замінили поробивши величезною клешнею Богомола. Айзек і Дерхан одночасно зойкнули і вигукнули його ім'я. Джек, півмолитва! Півмолитва, втікач, ватажок поневолених. Богомол підійшов до вартових. Вони заходились копирсатись у своїх рушницях та витягли блискучі штики. Півмолитва зайшов до них збоку із запаморочливою швидкістю і закласнув свою пороблену кінцівку, а тоді зграбно відскочив. Один із офіцерів упав, з його перерізаного горла заструмувала кров, заливаючи порожнину маски. Джерпів молитва знову зник, то ховаючись, то виринаючи. Айзек відволікся, коли над піддашком вікна за півтора метра під ним з'явився вартовий. Айзек вистрелив за швидко і промахнувся. Але щось вилетіло згори і ударило бійця по шолому. Офіцер поточився і впав, намагаючись зібратися перед наступним нападом. Ягарик швидко підтягнув до себе важкий батіг, готовий завдати нового удару. «Давайте ж! Давайте!» – кричав Айзек в небо. Товсті дирижаблі, готові до нападу, вже спустилися зовсім низько. Півмолитва танцював довкола нападників вистрибуючи, щоб понівачити когось із них, і знову розчиняв у темряві. Дархан переможно вигукувала щоразу, як стріляла. Ягарек стояв у бойовій готовності, з батогом і кинджалом у тремтячих руках. Вартові наступали, але повільно. Обачні й залякані вони чекали на підмогу й підкріплення. Монолог ткача поступово залунав гучніше, перетворившись із шепотіння десь у потилиці. До голосу, що крався крізь плоті кістки та заповнював увесь мозок. Чи це, чи це ті нахабні мучителі, ті виснажливі вампіри візерунків, що пускають кров малюнку павутиння, висушують його. Це вони, вони прийшли, вони прагнуть цього потоку, цієї нескінченної лавини поживи яка насправді не пожива. Трохи тихенько подивимось, проказав він. Розкішне питво, на смак непросте. Айзек поглянув угору з безгучним криком. Він почув трепотіння, вібрацію потревоженого повітря. Жаский відбиток, сигнал штучно створених москових хвиль, від якого в його тілі тремтів хребет. Продовжувався безупину з наближенням звуку, безладно перемикаючись між матерією та ефіром. На повітряних потоках спустився блискучий панцир, у небі безжально розгорнулися мінливі темноколірні візерунки. Два ідеально симетричні крила. Вигнуті кінцівки і шипасті органічні зубці тремтіли в передчутті. Зголодніла й тремтлива, перша глитайнетля налетіла на приман. Важке сегментоване тіло описало спіраль, летячи донизу. Близенько ковзнуло уздовж колони палаючого ефіру, неначе в лунапарку. Нетля жадібно вбирала повітря язиком, її огорнув п'яний алкоголь москових хвиль. У полі зору Айзека, який у захваті спостерігав за небом, вигулькнула також інша постать, а відтак ще одна, чорна на чорному фоні. Одна із нетель крутою дугою пролетіла просто під неповоротким дерижаблем та спікірувала до навали мисла хвиль, відголоски яких розходилися по всьому місту. Вишикуваний на даху загін вартових, вирішив саме цієї миті поновити напад. І, лише почувши, як класнув пістолет Дархан, Айзек згадав про небезпеку. Він озирнувся і побачив, що ягарик присів, мов дикий звір. Його бич розкручувався, мов недотренована мамба, у напрямку вартового, голова якого саме вигулькнула над краєм платформи. Обхопивши батогом шию офіцера, Ягарик різко потягнув його на себе, щоб вартовий ударився головою об мокрий шифер. Замить Гаруда розкрутив свою пугу, а офіцер, задихаючись, покотився дахом униз. Айзек глубався зі своїм незграбним пістолем. Він перегнувся через край і побачив, що двоє вартових, які нападали на Джека півмолитву, конали переможень. Третій зболено відступав, тримаючись за розітнуте стегно. Четвертого офіцера і самого півмолитву не було видно. По всьому схилу дахів звучали вигуки вартових – напівпереможених, наляканих і збитих з пантелику. Підкоряючись наказам лейтенанта, вони крок за кроком наближалися. «Не підпускайте їх!» – крикнув Айзек. «Нетлі наближаються!» Три глитайнетлі спустилися довгою плутаною спіралью, злітаючи то вище, то нижче одна одної, зісковзуючи по гігантському стовпу енергії, що струмував у простір з Андрієвого шолома. На землі під ними ткач тихо витанцював джигу, але тварюки його не побачили. Вони нічого не помічали, окрім скоцюрбленого Андрія джерела цієї нескінченної солодкої розкоші, що лилася в повітря. Вона зводила їх з розуму. Водонапірні башти і цегляні вежі оточували істот, мов простягнуті руки, поки вони опускались із неба у підсвічений газом німб міста. Пірнаючи, нетлі відчули неясну тривогу. З ароматом, що їх оточував, щось було не так. Але він був настільки сильним і неймовірно потужним, Настільки п'янким, що вони ледь трималися на крилах, тремтіли від радісної жадоби і не могли відмовитись від свого запаморочливого спуску. Айзек почув брудну лайку дархан. Ягарик стрибнув до жінки через весь дах і майстерно замахнувся батогом, збивши з ніг її нападника. Айзек розвернувся і вистрелив у падаючу постать, почувши, як вартовий охну, коли куля прошила плечовий м'яз. Дережаблі тепер були майже над головою. Дерхан усе ще сиділа трохи поодалік від краю, часто кліпаючи. Очі в неї сльозилися від цегляного пилу, який розсипався, коли у стіну поруч влучила куля. На дахах залишилося зо п'ять вартових, і вони повільно крадькома наближалися. Остання комашина тінь промайнула над південним сходом міста у напрямку даху. Вона описала в повітрі змійку під підвісною колією слинного вогнища і знову здійнялася в повітря, ковзаючи висхідними потоками гарячої ночі та наближаючись до вокзалу. «Вони всі тут!» – прошепотів Айзек. Невміло, розсипаючи довкола порох, він перезарядив кременівку і підвів очі. Вражено усвідомив, що перша глитайнетля була зовсім близько. Ось щойно з відстані 30 метрів вона раптом опустилася до 20, а ось залишилось 6 метрів, а тоді 3. Він спостерігав за потворою, відкривши рота. Здавалося, що вона рухається взагалі без жодної швидкості, що навіть час розпрамляється і вповільнюється. Айзек роздивився чіпки напівмав півмавп'ячі лапи і зубчастий хвіст, велетенський рот і нагострені зуби. Очниці з обрубками антени, що скидалися на неоковирних червів. Сотні відростків плоті, котрі борсались, розгорталися, спромовувались і закривалися сотнями загадкових рухів. І самі крила. Ці дивовижні, підозрілі, завжди мінливі крила з цунамі дивних кольорів, що наповнювали їх і зникали як раптові шквали. Він дивився просто на Нетлю. Забувши про дзеркала перед очима, проте в неї не було на нього часу, вона на нього не зважала. надовго мить чоловік заумер під вагою жахливих спогадів. Істота пролетіла повз Айзека, здійнявши вітер, що розвіяв його пальто і волосся. Жадібна істота з численними кінцівками потягнулася і випростала величезний язик, плюнула і затремтіла від сласного голоду. Вона приземлилася на Андрієві, мов якийсь дух із нічних жахіть, і схопила його у відчайдушному прагненні напитися. Тварюка швидко встромляла язик в усі отвори на обличчі Андрія, криваючи його густою, гідкою слиною. Тим часом з тим голов підлетіла інша нетля, що вирізалась упершу, боручись за найкращу позицію на тілі Андрія. Старегань смикався. Його тіло марно намагалося зрозуміти раптову навалу абсурдних стимулів. Його череп охопили мозкові хвилі ткача і ради, розливаючись із нього у повітря. Березкотів двигун, що лежав на даху. Він нагрівся до небезпечного рівня. Поршні намагалися утримати контроль над неймовірною масою кризової енергії. Торкаючись двигуна, дощові краплі шипіли і випаровувалися. Коли прилетіла третя нетля, Боротьба за те, аби прогодуватися псевдосвідомістю, що струмувала з Андрієвого черепа, продовжилась. Роздратованим конвульсивним рухом перша нетля відкинула другу і та почала жадібно лизати Андрієву потилицю. Перша нетля просунула язик в Андріїв слинявий рот, а тоді з огидним цмоком витягнула його та почала шукати іншого входу. Вона знайшла маленьку трубку на Андрієвому шоломі з якої лилася постійно наростаюча хвиля. Нетля встромила язик в отвір та, оминаючи кути площин, почала рухати ним між матерією і ефіром, вбираючи усі виміри потоку. Вона вирощала від захвату. Її череп вібрував. Грудки насичених штучних мислих хвиль омивали горло і невидимо скрапували з рота. Палаючий струмінь насичених солодких думкокалорій що лилися й лилися в черевце Нетлі. В рази і рази більш потужні і більш концентровані, ніж її щоденний харч. Безконтрольний потік енергії, що струмував по стравоходу Нетлі і за секунди наповнив її шлунок. Нетля не могла відірватися. Вона трималася, розкошувала і не хотіла зупинятися. Відчуваючи небезпеку, істота все ж не могла нею перейматися не могла ні про що думати окрім манливого п'янкого потоку поживи що її тримав, забираючи всю її увагу. Її поглинуло те саме бездумне зосередження, що й нічного метелика, який б'ється у скло, намагаючись дістатися вбивчого полум'я. Глитай нетля принесла себе в жертву, поховала себе під лавиною енергії. У неї надувся живіт, тріснула хітинова оболонка, Її наповнила лавина ментальних випарів. Величезна моторошна істота раз смикнулась, а тоді її живіти череп вибухнули з мокрим сплеском. Тварюка відразу ж упала та швидко здохла, випустивши два струмені гною з понівеченої шкіри. Нутрощі й московари речовина вирвались з величезних ран, стікаючи неперетравленою ментальною брагою. Мертве створіння. Жалюгідне і понищене, спазматично смикаючись, простягнулося на безтямному тілі Андрія. Айзек радісно заревів, не в змозі повірити, що їм вдалося. Про Андрія мить забули. Дерхан і Ягарек швидко розвернулися і побачили мертву Нетлю. «Так!» – у захваті вигукнула Дерхан, а Ягарек видав безслівний скрик мисливця, який спромігся взяти здобич. Вартові на хвилину спинилися. Вони не бачили, що трапилось, і раптові триумфальні крики їх стривожили. Друга Нетля повзала по тілу мертвої родички, лизала і перецмокувала. Кризовий двигун не спинявся. Андрій все ще в агонії корчився під дощем, неспроможний зрозуміти, що ж відбувається. Глитай Нетля дарлася до безперервного потоку приманки. Прилетіла і третя. Розбризкуючи крилами дощову воду та розмахуючи ними в шаленому ритмі. На мить потвора зупинилась, відчувши в повітрі смак мертвої товаришки, але пахощам неймовірних об'єднаних хвиль ткача й ради, вона протистояти не могла. Істота проповзла по слизьких рештках нутрощів загиблої посестри. Інша нетля встигла першою. Вона знайшла вихідну трубку шолома і просунула рот у лійку присмоктуючись язиком, мов якоюсь вампірчиною пуповиною. Вона ковтала і смоктала, голодна і несамовита, п'яна і охоплена жадобою. Нетля потрапила в пастку. Не могла протистояти й тоді, коли пожива своєю потужністю почала пропалювати діру в шлунку. Вона вищала і блювала а метапросторові грудочки москових хвиль піднімалися назад по стравоходу і змішувалися з потоком, який вона все ще заковтувала, мов нектар. Вони збивалися разом у неї в горлі і душили її, аж зрештою м'яка шкіра шиї роздулась і розірвалася. Тварюка почала стікати кров'ю і померла від розриву трахей, не припиняючи пити з шолома, що лише прискорило смерть. Скупчення енергії було занадто сильним. Воно знищило істоту настільки швидко і безповоротно, як її власне нерозбавлене молоко знищило б людину. Свідомість глитай Нетлі вибухнула і сплющилась, мов велетенський кривавий пухир. Вона впала. Язик повільно втягнувся, мов старий шланг. Айзек знову заревів, коли третя Нетля відкинула з дороги труп свого сестробрата, що все ще сіпався. І почала годуватися. Вартові уже майже подолали останній рівень даху перед платформою. Несподівано вбивчий Ягарик рухався у смертельному танку. Його батіг сік на всібіч. Вартові шпортились і падали. Ховалися від очей супротивника, пригиналися за димарями. Дерхан знову вистрілила просто в лице вартовому, що саме з'явився перед нею. Однак порох у цівці пістоля не загорівся як слід. Жінка вилаялась і простягнула руку зі зброєю вперед, не зводячи дула з офіцера. Той подався вперед, а порох нарешті вибухнув. Куля просвистіла в нападника над головою. Він пригнувся і підсковзнувся на гладенькому даху, впавши на коліно. Айзек прицілився і, коли боєць силкувався встати, влучив кулею йому в потилицю. Чоловік упав вдарившись головою об шифер. Айзек потягнувся до порохівниці, тоді передумав. Зрозумів, що часу перезаряджати зброю не було, що на нього прямувала остання група офіцерів. Вони чекали, коли він стрілятиме. «Назад, ді. вигукнув Айзек і відійшов від краю. Ударом батога Ягарик збив з ніг одного з вартових, але мусив відступати, коли наблизились інші. Дерхан, Ягарик і Айзек відійшли від краю платформи, увідча її шукаючи зброю. Айзек наштовхнувся на сегментовану кінцівку мертвої нетлі. За ним третя нетля, напиваючись, видавала тихі з того нежадоби. Вони злились у єдиний тваринний звук радості – чи горя. Повернувшись на цей звук, Айзек опинився під вологим градом плоті. Розірвані нутрощі розляпались по всьому даху, від чого він став ще слизькішим. Так сконала третя нетля. Айзек дивився на темну постать завбільшки як ведмідь, міцну й барвисту. Вона розпласталася радіальним вибухом кінцівок і частин тіла. Зі спорожнілої грудної клітини крапало. Ткач нахилився до неї, мов дитина, і обережно потицяв викладений екзоскелет. Андрій все ще рухався, хоча його спазматичні ривки були марними. Нетлі випили не його а масивний потік штучної свідомості, що лився із шолома. Його розум все ще працював, переляканий, збентежений і замкнений у жахливій петлі зворотнього зв'язку кризового двигуна. Він уповільнювався. Тіло відмовляло під величезним навантаженням. Рот завзято позіхав, намагаючись позбутися густої смердючої слини. Просто над ним до фонтану енергії зробила пірует остання нетля. Крила не рухались. Натомість вона їх вигнула під таким кутом, щоб контролювати падіння. неначе наче якусь вбивчу зброю скинули з неба на кривавий безлад. Істота з хижацькою пристрастю, стискаючи руки й відростки, наближалася до джерела бенкету. Лейтенант вартових піднявся на кількадесят сантиметрів над краєм платформи. Здригнувшись, він вигукнув щось до своїх людей Ниткач! А тоді, не замислюючись, стрільнув в Айзека. Той відскочив убік, радісно охнувши, коли зрозумів, що неушкоджений. Він схопив з купи інструментів під ногами гайковий ключ і жбурнув ним у дзеркальний шолом. У повітрі довкола щось коливалося. Айзек напружився, нутром відчуваючи що щось не так. Він тривожно роззирнувся. Дерхан відступала від краю даху з виразом невимовного жаху на обличчі. В погляді первісний страх. Ягарик тримався за голову лівою рукою, з якої непевно звисав кинджал. Права рука з батогом не рухалася. Ткач підвів очі і щось пробурмотів. У грудях Андрія був невеликий круглий отвір. Там, де його поцілила куля офіцера. З нього з лінивим ритмом виливалася кров, скрапуючи на живіт і просочуючи брудний одяг. Обличчя побіліло. Очі заплющилися. Айзек закричав і кинувся до нього. Узяв старого за руку. Послідовність Андреєвих москових хвиль порушилася. Двигуни, що поєднували виділення ткача й ради, непевно посмикувалися від раптового зменшення потоку даних із шаблону, що вони використовували. Андрій тримався за життя. Це був уже старий чоловік, тіло якого здавало від гнітючої ваги виснажливої смертельної хвороби, і свідомість якого заціпеніла від загуслих ментальних викидів. Але навіть попри кулю, що влучила йому під серце і проткнула легеню, минуло майже 10 секунд, перш ніж він помер. Айзек притримував Андрія, поки той криваво дихав. У нього на голові хилитався незграбний шолом. Коли старгань помер, Айзек стиснув зуби. В останню мить Андрій напружився і ухопився за Айзека, обіймаючи його у відповідь. Це міг бути лише рефлекс відмираючих нервів. Проте Айзеку відчайдушно хотілося вірити, що то було прощення. «Я мусив. Пробач». «Пробач!» – безтямно повторював він подумки. За спиною в Айзека ткач усе ще малював візерунки на розмазаних нутрощах глитайнети. Ягарики Дерхан гукали товариша, а вартові тим часом здиралися на край даху. Один із держаблів опустився на висоту метрів двадцять над платформою. Він нависав, як роздута акула. З нього неохайним жмутом вивалилися канати що розмотувались до верхівок будівель. Мозок Андрія вимкнувся, наче розбита лампа. Аналітичними машинами промайнула хаотична суміш інформації. Без Андрієвої свідомості, що ослугувала за зразок, поєднання хвиль й ради конструктів раптом стало довільним. Пропорції змінились і безладно коливалися. Вони вже нічого не моделювали. Це була лише брудна сльота змінливих часточок і хвиль. Криза припинилася. Комбінація ментальних хвиль не утворювала нічого іншого, окрім суми її складників, і не намагалась утворювати. Зник парадокс. Зникло напруження. Величезне поле енергії розчинилося. Розпечені поршні та шестерні кризового двигуна раптово зупинилися. З потужним вибуховим колапсом грандіозний потік ментальної енергії згас. Айзек, Дерхан, Ягарек і вартові в радіусі 10 метрів скрикнули від болю. Здавалося, наче вони були на сліпучому сонці, а тоді раптом зайшли в настільки раптову і цілковиту темряву, що стало боляче. За очима відчувався неясний біль. Айзек відпустив Андреєве тіло, і воно, повільно упало на мокру покрівлю. У вологій спеці над вокзалом збентежно літала остання глитай Нетля. Вона вимахувала крилами у складній чотирифазній послідовності, спрямовуючи пориви вітру в усіх напрямках. Трималася на висоті. Те щедре джерело їжі, той немислимий потік, зник. Божевілля, що охопило Нетлю, її жахливий, нестерпний голод, зникли також. Потвора вистромила язика, і в неї затремтіли антенки. Знизу долинав смак численних свідомостей, але перш ніж напасти нетля відчула хаотичний потік ткача, згадала жорстокі битви, та, відкинувши голову і вищаривши страховищні зуби, видала крик страху і люті. А відтак істота безпомильно відчула на смак свою рідню. Вона спантиличено крутнулась, уловивши запах Одної, двох, трьох, усіх своїх товаришок. Усі вони були мертві, з назовні, понівечені, роздушені, знищені. Глитайнетля божеволіла від горя. Вона, обертаючись у повітрі, вищала на ультрависоких частотах, посилаючи соціальний клич, намагаючись ехолокацією знайти інших нетер прочісуючи розмиті шари сприйняття своїми антенками і емпатично осилкуючись уловити хоч натяк на відповідь. Проте вона була зовсім сама. Істота полетіла геть від даху вокзалу на вулиці Вітчаю. Подалі від того могильника, де лежали рештки її брат-сестер, Подалі від спогадів про той немислимий аромат. Потвора нажахано тікала від крука та кіхтів ткача, і тлустих дирижаблів, що її переслідували, від тіні штиря до точки, де сходилися дві ріки, охоплена горем глитайнетля, шукала, де спочити.